Biz davam eləyirik dərsimizi. Deməli, ə, dedi ki, təkrinin şərtləri var, keçəndəşlər. Təkrinin şərtləri var. Və dedi, neçə dənədir? 4 hə, bilən mənalarıdır, mənalardır və onlardır da, yəni. Hə, dörd dənədir. Və dedi ki, birinci nədir şərtlərinin? Ha, Yəni, hə, həddə bola çatmalıda alı olmalıdır yerində. Yəni, o çatmayıbsa manidir təkvir olmağa. Sonra ikinci öz iradəsi ilə olmalıdır, ixtiyarın olmalıdır. Bu, ikinci şəddir. Gibi ki, təkvir hə, Öz iradəsi ilə və öz ixtiyarın olmalıdır. Üçüncü hüccət qaxmalıdır. Bu hüccət qaxmaqda düzdür, alimlər burada rəyləri var. Əsasda, iki rəyləri 2 rəydir. Məsələn, bəzi alimlər deyilə ki, hüccət çatdırmaq odur ki, yəni hətta başa salasın onu. Hətta başa düşəndən sonra, ondan sonra əgər mani olsa, intinal isə. isə. Bəzi alimlər deyil ki, disun kifayətdir. Lakin disun kifayətdir, başa düşdü, orada elə daha şərh lazım deyil. Lakin çoxsu deyil ki, yox. Hələ dəllərdən də biz görürük ki, gerək başa düşə. Birinci rəy daha güclüdür, çünki çoxsu deyil ona cümhur. Ə düz bəzə ayrım məsələn Şəfov zəndir ki, Ərəblər üçün demək fayətdir Ərəblər üçün, Əcəmlər üçün yox. Çünki Ərəb özlüğündə də axı. Əgər dison başa düşsə nə deyirsən? İmtihnalə sən hüquq qaxdona. Yəni bunlar hamısı qardaşlarınız heç görürsüz, bir başa yanaşılmır da, təfsilata gedirir. Yəni birə şərh var. Elə də yox məsələn, bunu öyrənmə qurtardı, gəlsən harda istəsən tətbiqlə köməksən tətbiqlə. Sən tətbiqlə. var, şəriət Qayda dinidir, qaydalar dinidir. Belə də öyrü, yəni, həmçin götürsün, nə, kim də gəldi danışsın. Dördüncü şəhərd edir, nədir? Təvil etmək. Təvil yəni, çox vaxt, məsələn, təvil düzdür, təfsir mənasında da gəlir. Təvil gəlir ki, məsələn, həqiqəti yox, nə var, yox, başqa mənada demək həmçinin. Başqa mənada vermək. Məsələn, təvilə hətta alimlərdən iləyən olub çoxsa təvirləyə hətta alimlərdən çox şey inanılmır çıxsan. Bəzə ailələrdə xüsusən İsmail o sifətdə zaddanmışam. Görsən, bəzi alimlər təvirləyiblər. Yəni başqa məna veriblər. Lakin təvir olmamaldı təkfirdə. Bu şərtləri niyə üçün qoymuşuq? Hətta ümməti kəfir eləməyək. Yoxsa bu şərtlər olmasa, hələ hamı təkcifamı çoxsu kafir olub ümmətin. Həmçində təbii ki, bunlar hamısı özlərinin yəni o dəlillərdən, ümumi dəlillərdən götürülür ümumi dəlillərdən ona görə hatıb e, müşriklərə məktub yazanda cəsudluq elədi yazdı ki, bəs mühəmməd sallallahu aleyhi və sələm qoşundan sinə hazırlaşır üstübəcə vəh gəldi əlim-i nəbitar bilə sahabilənin göndəri tutdular və dərhal orada bəs sahabilə dilə hatıb hükum verdilər. Bilməyə, bilməyə, hükum verməyə, xəta, yəni Peygamber Salası üzrlü gördü, də baş başı saldı. Dedi ki, yox, xeyr, o Bədirdə döyüşüm. Də ki, saldı. Dedi ki, nəyə görəyirdin? Dedi ki, İslamı e, üç çevrilmək üçün, uzadı, görü üçün, yox, sadəcə əhlim oradaydı, ona görə. Onların yanında biraz az hörmət qazanmaq üçün mənə toxunmasın əhlimə. Əhlim olan yanındaydı. Peygamber Salası deyir ki, düz deyir Aa. Yəni fikir verirsən, amma indi nə deyil? Bir dənə bağlıca bir dənə şey bir dənə bir dördün qutardı. Yəni gözlə bir dənə bir dördün qutardı. Olmaz belə. Yəni belə məsələlərdə insan gəli tələsməyə. Xüsusən də müsəlmanda. Bu, Abhanifədir də, rəxmi Allah, deyir, mən bir dənə müsəlmanda bir şey görürsəm, 70 dəfə ona üzr tapıram, axtaram, bəlkə belə, bəlkə belə, ondan sonra. Yəni bu məsələ ciddi məsə belə məsələlərdə dərhal hökum vermiyiblər və ya veriblər ümumən və bu da səhsanılır var ümumi, var xüsusi aydındır, ümumən biz deyirik ki məsələn, kim belələsi kafirdir məsələn, ona demək deyirik ki müəyyən adama tətbiq ilə onu onun şəhətləri var amma o təkvirin şəhətləri var də bu ümumiya aiddir, yoxsa xüsusiyyə xüsusiyyə xüsusi tətbiq iləsən, müəyyən bir şəxsə müəyyən bir şəxsə amma ü ümumiyyən demək olar məsələn kim belə eləsə kafirdir demək olar sən təyin eləmirsən axı sadəcə bildirirsən ki bu küfürdür bu nə eləmək amma götürüb bu küfri müəyyən bir şəxsi niçin bu hələ belə deyir çünki sən kafirdir sən o çıxardırsan İslam mətindən və bunun arxasıda artıb başqa əhkəmlər deyanır kafirin hükmü Hənda ona görə, ona görə bu şəriət bu məsələləri birinci hər adama aid eləmir, ikinci də şərtlər qoyub və maneələr qoyub. Və sonra dedi ki, qızlar, o Ləylə Hənəşəddəni də deyəcək. Düzdür, toxunmamışıq, ancaq yadırsız sadə təkrarlıq fayda üçün. Nə üçün elə şərtlər Ləylə Hənəşəddənin? Hə. Kimdir? Daha yaxşıdır. Eləyin. Aha. Yəqin, ixtilas, məhəbbət sid, hı, təslim, qəbul. Hı. Olar, hə, olar. heç nama, fərqə hı. nə var. Bağlı yoxdur yenə. Təkrar olub bir dənə təkrarla. Yəqinlik, ixlas, sid, rahatdır. qəbul, qəbul təslim. Hə, İndi bəzən o, o bəzilər soruşur ki, Leyla Şəhrdan bir şan, düşən, belə əzbər yanda də ol Dilə qutardı. Leyla sənin fəlsəfən necə? <gülüyor> Bax. <gülüyor> Ə. Yəni təkcə qəlbi açdırıb qəlbi açsın düşətdir. Hə, də. demək olar bəlkə də bir dən inqiyad o əməl, hə, təslim göstərməlidir. Ancaq məsələn məhəbbət deyilsə, sevgi deyilsə, ixlas bunlar hamısı qəlb əməllərindəndir. Qəlbi Değil, bilmirik. Qəlbi, misəm, qəlbi, bilmir, qəlbi bilmirik çünki nə üçün? bura rahat yanaşdır. Yəni qəlbi dəli əməl dəli, dəməl, dəli əməl də elə deyil, əməl hətta onu bildirməyincə. adam var məsələn, elə amma deyəndə görürsən başqa şey danışdı tamamilə. Necə ki məsələn o Usama rəvayəti, hansı ki döyüşdə vurur, elə hər yanda. Hə. Tənbər salsdı, yəni əməlinə görə şey elə bunu tənqid eləyir. Təsəvvür əgər o məqamda bu nəsə olursa, hansı ki Düşməndir, öldürmək istəyirdik. Yəni, zənd azdır da, fikir qəlbində olsun da, yəni, ehtimal azdır. Lakin əgər hələ məqamda fikir verilirsə, başqa məqamlarda necə adam fikir verməlidir. Bunlarımız dəqiqli istəyir, yəni, bunlar biz növş deyirik. Bincə əhlüsünə yoludur bu, biz bunlar bilməliyik. Biləndən sonra da düzgün tətbiq eləməliyik. Və budur. Və sonra, deməli, biz dedik ki, Şeyh Rahiməullah, Rahmətənu As dircə rəbi yani 4-cü məsələn hansı ki islamla çıxarlanan İslamı pozan məsələlərdən biri kim etiqadında etiqad eləsə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm başqasının yolu daha kamildir, daha gözəldir. Necə ki məsələn Şeyxdirəhullah necə ki tağutların qanunların üstün sayır Allahın hökmündən. O kafirdir. Ha, indi biz bu məsələdə bu gün bir-iki dənə məsələyə toxunmaq istəyirik. Ən birinci, məsələn, bu məsələdə Tağut. Yəni Tağut məsələsi də məşhurdur, yayıblar. Yəni nə oldu Tağut? Hədd aşan. Birinci Tağut o həddi aşan demək idi. Həddi aşan. Nə həddi aşdı? Tağutdur. Onu Quranda da var, buna işarələr, hədislərdə də. Lakin Bizim burada məqsədimiz nədir? Bilmək istəyirik ki, bugün tağut deyiləndə o deməkdir ki, mütləq kafir kim başa düşəyik. Yəni, birinə əgər tağut desələr, şəriyyət tağut desə, o demək, kafirdir. Yəni, tağut kafir mənasındadır. Yoxsa kafir mənasını verməyədə bilər. Bir qism deyib ki, kafir mənasındadır. Necə başa düşürsünüz, dil, tağut susun, kafirdir. Amma alimlər deyiblər yox. Çünki şəriyyət bəzi əməl sahib ilə vəsvilib tağutla hansı ki, o günahdır? Məsələn, rüşvət yiyən. Rüşvət yiyən tağut vəsvi gəlib. Aydındır. Bu, vəsv verilib ona. Deməli, bu, heç də həmişə kafir kimi mənasını da vermir. Böyük günah sahibi kimi mənasını da verilir. Onun görə, birinci bu məsələdə biz bunu başa düşməliyik ki, tağut Deyiləndə, demək deyir ki, dərhal kafirdir. Həmçinin ə, nə bax tağut sayılır? Sadə ki, əməl ilə dərhal tağut sayılır, xeyr. Əməl ilə tağut sayılmır həmçinin. Məsələn, tağutun növləyindən biri budur ki, Allahın hökümün, höküm verməyənə, bax, bundan tutublar olar. Yəni, fikir versiyos, o yerlərdə ki, bu məsələ var, tutublar o yeri və bu yeri əsas ediblər. Məsələn, deyiblər, lə ilə illə Allah, əsas o da Allahın günə başqa höküm yoxdur. Mənə tağut, baxmayın növləri çoxdur. Bir növlərindən də biri Allahın hökümünə höküm verməyən demə əsas budur. Allahın hökümünə höküm verməyənlər. Aydın hər bir məsələdə həmişə bu höküm məsələsi var. Onu qaldırıb o büdcülərə fikir vermiblər əslən heç. Soruşsalar bəlkə övsilə bilməzlər. Əsas bunu ətrafında fırlarlar. Və tağut yaxşı nədir? Tağut tağut həm insanlar üçün işlənib vəsfi, o, ümumi vəsfdir. Vəsfdir bir. İnsanlar çıxışləni e, cansızları da işləni bütləri də da işləni daşlara. Məsələn, ağaclara zədə. Çünki ta, davud nədir? Nəyə ibadət olunur. Və ya ona ibadət olunur. Təbii ki, əgər razıdırsa özünün ibadətə, özünün ibadət eləməkdən. Hə, daş məsələn, daş, ağ, daşdır. Ağaçlar var ki, onlara ibadə etsin, onlara tağutlar. Amma şəriyyətdə cançı şeyə nə müsəlman deyilib, nə də kafir. Bu da dəlilərdən ki, tağut, hələ kafir mənasını vermir. Şəriyyət susub o maridə. Yəni, camsızlara nə müsəlman deyib, nə də kafir. Aydındır. Və tağutun növləri çoxdur. Və biz Məsələn, deyə bilərik, məsələn, ən birinci şeytan. Ən birinci şeytan. Sonra gəlir, məsələn, büt. Sonra gəlir baxıcı. Sonra Şeyxülislam da deyil ki, hətta dinar və dirhəm tağutdır. Şeyxülislam deyil, ümumiyyətlə, baxım Allah. Və başqaları şeyx deyil. Sonra bəzilə deyil ki, seyirbaz da həmsini tağutdır, başla da tağutdır, surət da tağutdır. Təbii ki, olar ki, ibadət olunur. Sonra, məsələn, işlədib-işlədilib ki, şəriyyətdə lat, uzza və bidət əlinin batçıları, onları da tağutdur. Sonra həmçinin insanları xeyirdən çəkindirən tağutdur və bidətə dəvət edən tağutdur. Bıla sələflər işlədiblər tağutdur növləndən. Və Məhəmdən Əmdül da A, durar səni yiyədə, deyir ki, tağıtın növ növləri çoxdur və onlardan da beşi şeytan. Allahın hökün-hökün verməyən babı bu məsələdir. Babını tutublar həmşək kimi. Rüşvət yiyən bir şey isə olunur və onlar razıdır. Bir də elimsiz əməlliyyən bir şey Həddur arəsəniyyə 1-ci cid 137-ci səhvə Ona görə qardaşlar Tağutun neçədən mənası var Biz dedik Və heç də bir adam Vəsfondanda dərhal Əməli əgər tağutluq varsa Həddini aşmaq O deməkdə o vəsfona artıq aid, aid oldu Və ya o deməkdə artıq o kafir kimi başa düşüldü Ona görə Şəh Fovzandan soruşlandı ki Allahın hökümün höküm verməyən tağutdır Deyir, əgər halal görsə, yenə qayıtda o qaydaya. Çünki bizdə qayda var sələflərdə. Əgər halal görsə, onda tağut olur. Olmasa, o tağut döyür. Və budur. Bələ, bu incəlilərdir, qardaşlar. Və, və nə üçün biz yəni, sələflər qoyublar? Çünki nə üçün bu qaydalar biz rayət eləməliyik? Çünki rayət eləməsək, bu aparır insan başqa şeylərə. Məsələn, təkcə hökmdarları şişirtmək cəmiat arasında, cəvanlar arasında. Allahın hökmü, Allahın hökmundur. Və bu nəyə gətir çıxaldı? Hakimə itaatsizliyə, hakima qarşı danışmağa, dövlətə qarşı danışmağa, dövlətə sonda dövlətə qarşı çıxmağa. Ola bilər bəziləri xarici dan növündən var, biri o taadumdular, oturanlardır yəni. Yəni onlar deyirlər ki, biz hakimin qarşı çıxmırıq ki, biz sadəcə deyirik də. Və İbn Həcər deyir ki, bu ən pis xavaclərin övləyindəndir. Biri var, yenə danışır, çıxır, bilirlər de kimdir. Ha, bu çıxmır, buna iş edilmək olmur. Aydınca danışır, yayır fikri. Qədiyyə. Xavaclərin övüdir. Qədiyyə. Amma sonda təbii ki, bu çıxmaqdır. Hakimi qarşı nə üçün? Tarix məşah edir, adışlar. Düzdür, bəzi dəllərdə gəlib hakimə qarşı vaxt çıxmaq olar. şəriyyət haram eləməyib. Sadəcə qaydalar qoyub. O qaydalar rayit olunsa. Və əsasda 5-dən şərtdir. Hakimin qarşıq çıxmağın. 5-dən şərtdir. Ən birinci şərtlərdən gerək hakim açıq aidin küfür ola. Yəni, küfür yox, açıq aidin küfür ola. Ola bilək, küfür şübhəlidir. Küfür. Aydın, ehtimanla. Ehtimanla təkvir olmaz Yəni, əhlüsünə və görə Nesliş-Şey Xurusdan mütəmin deyir, Təkfir qədər yəqinliyin ola Ehtimal nə olmamalıdır Məsələn, çoxsa nə eləyir məsələn Münafiqdir, bacalarda məsələn münafiq, kafir, zah, tağut Hamısı ehtimaldır Təfsilatına gedməyiblər Yəni, e, sonuna can çatabilməyiblər Və əhlüsünə görə də Ehtimalla təkfir olunmaz Ən birinci qədər Açıq adın küfr olunmaz, bilinməlidir İ İkinci şərti gəlir hücrat qalmalıdır. Hə, ikinci şərti gəlir hücrat qalxa. Şərt hücrat qalxa, üçüncü gəlir qüvvə ola, qüdrətin. Sən əgər gücün yoxdusa, çıxma haram da olmaz. 4 onun gəlinə kimsə qoymaq gərək adamı ola. Yaxşı çıxdı ona, hə, çıxdım. Ya kim olacaq? Heç kəs. Adam var? Dövlətçi danını vaslıdır elə, yoldaşlar. Ona görə sələflərin ayrıca bu barədə kitabı var şəri, İslam siyasətində Orada danışırlar hakim, Hakimiyyət barədə, hakim vəsifləri Neçə dənə vəsifi var Necə olmalıdır hakim Hələ belə deyil Və sələ deyilər ki uğra, getdi, Yaxşı, sonra Misal, danışırlar cihat Yaxşı, eləyək, sonra Sonra aydın deyil Aydın deyil, Hələ olmaz Bəla məsələlər gəlir, sonralar fikirləşir, sonra müəllimə lazımdır. Deməli bu neçənin şərti idi? 4-cü adamın olmalı idi ki, idarə eləyə bilən, bacaran, daxili və xarici siyasəti bilən və sairə-səriə-səriə. Nə ki, təbii ki, bir də adamla ibarət deyil, adamlar olmalıdı, nə qədər. Ona görə Şahxalvaniyə gəlir deyəndə Cəzayir o, oranın o partiyan böyüyü, o inqilabda ki, şeydə, ki, qalib gəldilər, hə, deyir ki, bəs ə, neçə Soma sə neçə yüz minli alimdir? 100 nə, nəfər yoxdur alim. 10 hə, nəfər var. 10 nəfər də, də yoxdur bir tanımmar heç kəs məşhur Sonra neçə min həkimdir? Neçə minli bələdi, neçə minli bələdi? Fansant deyil. bunu da döndərilə halvaya. Aydındır, nə olur? Çıxır bir dəstə kətdə, şəhərdə qarşı özləri qatılır bu məsələyə. Özləri qatılır bu məsələyə. Sonda nə olur? Sonda tuturlar Sallar 15 il, 10 il Və ya axırda bəzi lahatda, atışmada ölür Qutardı, hər şey bitdi Nə oldu yəni, sən İslam üçün bir fayda verdi ki o ha, 15 il, yaxşı Gel yata 15 il ha, 15 yıldan sonra çıxmışam, mən 2 də 15 yıldan yatırmışam, nə olsun yəni, Allah üçün nə eləmsən sən, heç nə Bir nəfə şixtən uzaqlaşdırdım heç, heç nə heç nə eləmsən Heç nə heç nə eləmsən Hələ 15 ilə, sən 15 nəfəri şiqdən çəkindirir, o sən üçün və din üçün daha xeyirlidir İslam çün, Və 5-ci şərt nədir? Hakimi qarşı çıxmanın qaydası gələk, bu çıxmaqda hakimə qarşı böyük məhsədə olmamalıdır, fəsad aparmamalıdır. Yəni, çoxlu adamlar ölməməlidir, çoxlu dağırcadır, yarcadır, hər şey dağılmamalıdır. O dağıl, dağıl, dağ kimi olur üçün hakimliyik. Yəni, bunların hamısı şəhətlər qoyub. Bəla ki, Şeyhul İslam deyir ki, Rahim Allah, onu çoxsun deyir, Sanol Məslub kitabında, 2-ci zil 413-cü səhvə. Bəla ki, Şeyhul İslam deyir ki, Rahim Allah, e, sonda qərar budur ki, yəni, hakim qarşı çıxmamaq. Çünki şeyh danışır orada və deyir ki, tarix boyudur şahid göstərir ki, kimlər çıxıb xeyrə nali olmayıblar heç vaxt. Xeyrə nali olmayıblar. Aydındır, əksinə, əksinə İmam Əhməd də ona görə ə, Muhtasim, Ali Vafiq, onlar ki, o cəmatı məcbur edirlər, ki, demək ki, Quran məxluqdir və s. Allah görməyəcəklər və s. İmam Əhmədi gəlb Əhməd edirlər, bax, mənim İmam Əhmədə ona görə. İmam Əhməd arxalandı namazda qılırdı, namazda təzən qılmırdı və dua edirdi hakim üçün, Və gəlib orada diləkə çıxar hakimə qarşı. Yonan razı olmadı. Çünki fəsadı daha çox olardı. Aydındır. Əgər məsələn, bir hakim zalimdursa və ya nəyisə varsa evləri salamatçılıqdursa, qoyla qalsın da, qoyla qalsın ki, çünki sən çıxmaqda əgər Allah fəsad olacaq, sələ qoyla bu salamat qalsın. Əgər şər azdırsa, qayda var, şər azdırsa, Sən o şəri qarışdırmaqla şərv laf çox olacaqsə, hələ qoy şərv, hələ az şərv qalsın. Ona görə İbn-i də Rahim Allah, dəvətin o dörd dənə qaydı qoyur, İbn-i Qeym, deyir ki, dəvət dörd dənə haldan keçirmək lazımdır, dörd dənə hökum ola bilər. Vacib də ola bilər dəvət, müstəhəb də, caiz də, haram də. Haram nə vaxt olur? O vaxt ki, dəvət ölüsən, görsən ki, çağırsan, mühümkəri aparmaqla lap pis olacaq, hələ qoy ilə o qalsın. Ona görə Şeyxul o, o manqola gerəndə içirdilər, yıx, yıxılıb yatırdılar. Tələbələ deyil ki, dəvət yedir, qoyun, qoyun, qoyun Yəni düzdür, fəsaddır, ancaq oyansa fəsad daha artıq olacaq. Kafirdir də, rəhmi yoxdur. Oyaq olacaq gecəyə öldürəcək qalınları və s. Aydın da, yadışdaq. Yaxşı, indi tağut aydındır. Tağut müəyyən qədər aydındır bizə ki, hər adam dərhal vəsf eləmək olmaz və vəsf eləyəndə də o deməkdir, kafirdir. Kafir də olabilər, kafir olmayı da bilər, baxır adamın halına və o növləndən də biri qardaşlar, Allahın hökmünə hökm verməyən. Biz dedik ki, Allahın hökmünə hökm verməyən halları var. Əgər caiz görsə, desə ki, caizdir. Allahın hüküvü hüküm verməmək. Və ya desə ki, bir də Allahın hükmü ilə. Və ya desə ki, əfzəllə Allahın hükmündən. O kafirdir. Bu, ümumiyyə hükümdür. Hələn hüccət qalxanda sonra təyinlə təkfir olunur sonra. Bu, kafirdir. Hələli ümumiyyə. Bir dənə halda, məsələn, kafir olmur nə halda? Əgər deyir ki, bəli, Allahın hükümdür. Mən ehtiraz eləmirəm. Başqa hükümlər hələ belə şeydir. Sadəcə, mən bu hükümlə verəm dünya malına görə və ya neyəsə görə o kafir sayılmır, o ası sayılır. Bu, əməli küfürdür. əməli küfürdür. Əməli küfürdür, böyük günahlardandır. E, daha doğrusu, e, həndə böyük günahlardan da asılı idi. Yəni, millətdən çıxarmayan. Aydındır. Yəni, bu mühümdür bu məsələ. Və dedik ki, bu məsələ dəqiqli istəyir və dedik ki, hər bir küfür işlənirsə o demək döyür millətdən çıxarılan. Şəriyyət elək yerlərdə küfürlər işlərdib ki, heç orada təkfir olunmur, deyil çıxmır. Məsələn müsəlman ödürmək küfürdür. O müsəlmanlar arasında döyüşdür. Ona görə ayı var ya, 9-da. Hücürat 9-da Allah əsbələtə edir ki, iki tayfa Əgər bir-birlərlə döyüşsə... İki tayfan, bir-birlərlə döyüşsə... Amma hədisdə var ki, müsəlman öldürməyi küfürdək. Deməli, helə deyil. Deməli, təfsilatı var bunun. Bir, başı, bir mənalı başa düşmək olmaz bu məsələni. Ha. İndi bir dənə qardaş oxsun. Üçünə 9-i. Deməli, sonra biz dedik, nə dedik? Dedik ki, bu aya aiddir... Bu ayənin tətbiqi belə olur ki, baxır hakimın halına. Əgər halal görsə, onda kafir olur. Və halal görmək də qəlbə mənlərdəndir. Şeyxul İslam deyir ki, Rəhimullah, ayənin təfsirində deyir ki, 5-44-dün. Deyir, ey huvəl müstəxil bilil xokum və qeyrimə Əgər halal görsə, Allahın hükmünə o başqa hükmdən versə, bu ona aitdir. 3-cü cilt 268-ci səhifə. Və başqa yerdə fatavədə deyir ki İmam Əhmədətdən bu küfr barədə soruşdular, bu ayrı bir küfr barədə. İmam Əhmədətdən. Dedi ki, o küfr ki hansı ki imandan çıxartmır. O küfr yox hansı ki imandan çıxarmır da qəsd olmama. 7-ci 254-cü səhifədə. Sonra başqa edə deyil ki, Rəhəmi Allah, əgər sələflərin sözündən ə, deyilibsə ki, imanla və küfür bir yerdə ola bilərsə, imanla nifaq bir yerdə ola bilərsə, həmçinin imanla və küfür bir yerdə ola bilər. Lakin o küfür yox ki, hansı ki, millətdən çıxardır. Necqib Ibn Abbas deyib və onun sahabələri 544-dir. Allahın hükümünə hüküm Allah kafir deyib. Deyir ki, burada küfür millətdən çıxartmayan küfürdir. Və bu, vrəyi, ələ, imam Əhməd deyil və başqaları, Əhlüsünə imamları. 7-ci cil 312-ci səhvə. Ha, bir də rücurət oxuyur, yazış rücurət suratmaq üçün. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa... Hə, fikir və ayı, əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri vuruşsa, mömin adlandırdı onları. Onları dərhal barışdırın. Hə, barışmağı dəvət eləyir. Əgər Kâfır olsa başını dəvət eləməz. Kafir oldu sonra can ya əsir ya da cisha. Əgər onlardan biri təcavüzkarlığı etsə, hə, həddini aşdı. edənlə Allah. Demədi küfr etsə. Allah kafirlər. Allahın əmrinə qaydana qədər vuruşun. Hə, o vaxta qədər, ondan sonra sakit düşün. Qaytsa hər ki dəstənin arasını ədalətlə düzəldin. Sə so, və insafla hərəkət edin. Bəl, insaf. Şübhəsiz ki, Allah insaflıları sevər. Bir şey versən. Yəni var, şəriyyət məqsədimiz budur ki, bizim şəriyyət küfür işləri hər yanda o küfür deyil, çanşı Sonra biz dedik ki, yəni, ayədə hakim sözü bir dənə dövlət başçısı deyil. Hər bir məsuliyyət daşıyan adam hakimdir, məsələn, şu özəvində hakimdir. Hayır, Ona görə Şeyh Hristam yüntəməyə, Rahimə Allah buyurur ki, hər iki nəfərin arasını, arasında nəsə hökum verər, hakim sayılır. Hər iki nəfərin arasında deyən an. Baxmayaraq, hərbiçidir və ya baxmayaraq, hökumət nümayəndəsidir və ya hansısa bir vəzifəsə azbidir. Hətta uşaqlar arasında xət çəkən, hətta uşaqlar arasında xət çəkən Onu sahabələr hakimdən şey sayırdılar. Sahabələr. Yəni uşaqlar arasında oynamırlar. Biri xətt çəkə O da onların hökümayan yəni, düzgün olmalıdı, adillə. O da hakim sayılır orada. Yəni burada məqsəd nədir? E, yəni, Şəhristan tezliyə bunu. Hə, e, Məcmu'fatavi. Məcmu'fatavi e, 18-ci cild, 170-ci səhifə. Məli məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, o dümək deyil ayədə ki, kim hökum verdi? Ancaq bir yəni, də məsələnin müşkil Bunlar deyəndə bəziləri mütləq təqfir edirlər. Bunu aid edirlər hakimə, özlərinə aid edemirlər. Hansı ki, bu məsələ çoxsuna aiddir. Əgər biz təfsilatsız təqfir edəcək, onda çoxumuş kafir çıxacaq. Hətta məsələn, onlar özləri eləyəndə lakin evləndə görsən, məsələn, heç Allahın hökumuna hökum, hökum nə qədər Allahın hükumuna asli var, məsələn. Çünki bu elə başa düşüb ki, burada söhbətə hakimdən gedir, yəni dövlət pasından, buna aid deyil. Amma hamına, hamıza aiddir. Hamıza Allahın hükumuna hükum verməliyik. Lakin ki, kim vermirsə, təfsilatına. Gedirik, sonra hükum verə bilərik. Aydındır. Və ə, həmçinin, qardaşlar, yəni bir dənə ə, məsələ də toxunmaq istəyirik. Ə, bu dərsimizdə ə, deməli təbii ki, biz dedik ki bütün sələflər ittifadır ki bu məsələdə təfsilatı gediblər küm Allahın hökmünü hökm verməyir, təfsilatı gedilir baxma lazımdır onu bilmək üçün hüccət qaldırmalıdır hüccət qalxanda onun danışılır ona bildirilər Allahın hökmü bu deyil, bu deyil, və qorxuzulur ki, və bələ eləyən, vələdir, vələdir. Ondan sonra bu, ısrar iləsə ona, ona baxırıq, bu nə eləyir, nə şey, nə şey Ya bir tutur və ya üçdün tutur və ya münasib görmürsə kafirdir. Yox, əgər desə ki, dünya manına görə mən şey eləməzsəm, pul qazanmıcam və ya mən qorxuram, çıxardacaq ilər və ya başqa şeylər, dünya manına görə o axsidir. Necə ki, məsələn, ribayı yiyən Oğurluqlayan, zina eləyən və s. O qism günahlardandır. Aynındır. Amma üç əvvəli kilədirsə, onda o təkfir olunur. Çünki artıq o, bunu eləyir, ona ücvət qalxıb, xeyri olmayıb, ondan sonra artıq bilinib ki, nədir, nəyə görədir, tənd olunub, ondan sonra... Buna güdür satan adam, bacanan adam Təkfir edir onu və səlan Lakin indi bizim e, Sualımız nədir? Bir də məsələdir bu məsələyə İnşallah bu məsələni bağlayaraq Sadr, bir də məsələdir toxunan Çünki bu məsələni O da Yaxşı Kim bir müsəlman bir yerdə yaşayır Allahın hökmünə hökm verilmir orada O hökmə Tabu olanların Halı nədir? İndi biz hakimdən danışıq. Yaxşıq, indi məhkumlardan danışıq. Çünki bir qisimli deyilir ki, əgər hakim kafirdirsə, tabi olmaq olmaz və tabi olan kafirdir. Ona görə təkvirçilərin bəziləri deyilər, hakim də kafirdir, vəzifədə işləyənlər də kafirdir. Və kim təkvir eləmirsə, olan birin də iddia ilə hakim vəzifədə işləyənlərin və ya dövlətlərin hər bir alaqəsi olanla o da kafirdir. Yəni, belə Ona görə biz indi məhkumlardan da açmaq deyil. Yəni, məhkumların da halı var. Məhkumlar da hamısı bir deyil. Elə məhkumlar var ki, yəni tabu olanlar. Bir qismi tabu olur. Bir qismi tabu olur. Allahdan qeyri-hökumi əməl deyir. Və bilirlər ki, bu, onların hükmü deyil. Lakin, baxmayaraq, ehtiqat edirlər və tabi olurlar, əməll edirlər. Bilirlər ki, bu, haramda halaldı, halal edirlər və ya halalı haram edirlər. Ehtiqat edirlər ona. Və bilirlər neyin edirlər. Ki, bilirlər ki, bu, işinə amın xalifdir. Bu, kafirdir. Bu cür məhkum kafirdir. Yəni, Yəni, tabidir. Bilir ki, bu şəriyyəti müxalifdir, bu qanun məsələn, qanun bir hissəsi, ola ki, bu tabidir və bu, özü də tabi olan, özü də etiqalında bəli ki, bəli, bələdir. Mən də təsdiqləyirəm bunu. Aynındır, təbii ki, həccət qalxandan sonra yələ, hə. hə, bu birinci qizm bu, bu cür e, tabi olan kafirdir. Yəni, Allahdan, yox, şəriyyətdən yox, başqa nə isə ixtira olunmuş yələ tabi də 7-ci il 70-ci səfə. Həmçinin ikinci növ tabi olanlar tabi idlər lakin imanları, etiqadları budur ki, harama halal, haram dillər, halama halalı da halal. Etiqadları budur. Sadəcə sadəcə asilidə tabi olublar. Nəticə ki, adın müsəlmanlar kimi asil işlər görürlər, məsələn, içirlər. Məsələn, oğrudur və ya zinadır və s. başqa ökür, ribaz. O, bu cür. Bunlar bu kisimdə gedir. Böyük günah sahiblərdir. Və etiqanını bilir ki, bu, asilidir. Günahdır. Aydındır. Bunlar da böyük günah sahiblər kimi gedir. Yəni, sadəcə itaat etmək, nəyənsə bir qanuna, o, o, səh, o adamı təkvir olmaz. Baxma lazım o halına. Necək hakimini halına. Və sonra həmsinlə, qardaşlar, <coughs> yəni e, bilmək lazım ki, təkvir olunur o adam ki, itaətdə ehtiqadına eləyir, itaəti, ehtiqadına, bilə-bilə. Bilir ki, bu haramdır, bilir ki, deyir, bu da haramdır, ehtiqad eləyir qıda. O kafirdir, tab olanların. Ona görə ebn el Əl-Arabi deyir ki, rəhmin Allah, mümin itaətilə müşrib o vaxt olur ki, əgər bir şeyə itaat eləsə asiliyə, ehtiqadına ehtiqadına itaat eləsə və bilsə küfrü və imani və əgər ehtiqadına damamlı ehti, e, ehtiqad e, şey, e, tabı olsa, ehtiqadına o kafirdir. Amma əgər əqidəsi müxalif olsa ona təsdiqləməsə lakin tohid olsa o asidir və bunu da başqa Əməlləri tətbiq elə, başqa məsələlərdə. Əhqam-ül Qur'an İbn-i Əl-Arabi əhqam Qur'an 2-ci -Qur cil 743-cü səhər Həmçinin üçüncü qism var, tabi olanların üçüncü qism, onlar hansı ki inkar edənlər Bu, üç, üç, üçüncü qismdir hansı ki, əl-munkirun inkar edənlər ikrah edənlər, razı olmayanlar Allah o asili ilə Onlar nəsə eləyirlərsə, hansısa bir məcburi, bir əməli, onlar heç günahkar sayılmır. Hə, tabi olsa məcbur olur, məsələn. Amma bilir nədir və ikrah edir, qabul etmir, razı deyil o hükümdən və s. O heç günahkar deyil. Təbii ki, o əməli yox, yalnız keçdənə qeyb-dirirsən o sohbeti, yox. Bir də, məsələn, məcbursan da, məsələn, elə şeylə var, məsələn, asılıydir. Məsələn, dövlətdə bəzi qanunlar var, şəriyyətə ziddir, məsələn. Gəlir sən, məsələn, məsələn, elə şeydir ki, eləməni sonur, başqa tür yolu yoxdur. Hə? Lakin, odmədə o, sən məsəl, elədün, onu kafir oldun, yox. Lakin, günah qazanı bilərsən, ikinci halda olsun. İkinci hal kim eləsən? Üçüncü hal kim olsun, heç günah da qazanmasın. Sən neyələrsən, məcbursan. Aydın dayı, Bu, yəni, qıssısa, yəni, biz danışdıq məhkumlardan. Hakimdən danışdıq biraz az, da bir az. Nə vaxt kafir olur, nə vaxt ası olur, nə vaxt heç ası də sayılmır. Bak, bugün bu, biz bu məsələləri toxunduq. Hə, sadəcə bir dənə o mülahisələrdən qalıb bu məsələ, çəbii ki, məsələ böyükdir, ey qadaşlar. Özü də görüşlərə danışdıqca gedir. Lakin mən çalışına müxtəsələyim, bəzi şeylərisə qıssa toxunuram. Həm bir dənə məsələ var, yəni biz dedik ki, e, müxaliflər, e, İbn Abbasın sözünü bəzilər zəif sayıb, bəzilər deyib ki, bu əməvlərə, baslərə aiddir, xastır, hansı qıbına heç kəsə müalimlərdən, sələflərdən. Yəni, sadəcə bunlar iddialardır boş, iddialardır sadəcə zənnlər. Həmçinin onların gətirdiyi bir daha məsələ var. O da İbnə Kəsir Bidayə və Nihayədə Ya Səqin Kitabı. Çingiz Xan. Ha, hə, orada İbnə Kəsir Rəhimlallah. Hə, onu istədim ki, səsə belə faydaça nə deyim? Hə. Hə, yəni İbnə Kəsir Rəhimlallah Bidayə və Nihayə kitabı 13-cü cild 119-cu səhifə. Orada gətirir ki, Rəhamun Allah, bəs e, i̇bn Kəsir deyir ki, necə ki, Yasəqi Allahın hüküm kimi Çingizxan əmirlərin götürdülər, kafir oldular. Qıssa da qısa yəni xulasıdır yazının. Orada i̇bn Kəsir böyle bir şey işləyir, bu barədə danışır və deyir ki, onlar kafir oldular. O Yasəqi də nə idi? Yəni e, <coughs> Orada deyil ki, Çingisxan tərcüməsində İbkəsə etdi ki, kim Allahın hökmünü qoyub, başqa hökmü götürsə, mənsuq olan şəriətlərdən, məsələn, başqa dinlərdən. Artıq kafir olub. Və təsəvvirlə, əgər kim ki, Yasəkin hökmü götürsə, Yasək də o Çingisxanın kitabı idi, Yəni, əgər sən başqa dinlərdən götürsün, ələm olar dindilər. Götürsün, kafir oldun, başqa əgər təsəllər özün ixtirə etdiyin necə yasək kimi, Çingis xanın, kitabın. İbn Kəsir bəlir dənə söz işlədir. Bu da deyil, kafirdir, icma, müsəlmanların icmasına görə. Və deyil ki, əhə, əh. İndi burada, bunlar bunu gətirib ilə İbn Kəsirin sözünü. İllə ki, sən bir şey deyirsən də, Allahın bura burada İbn Kəsir, Allahın hökünü Kafir gördü, təfsilatsız. Hə. Birinci cavab budur ki, Çingisxan özü kafir idi, müşrik idi. Çingisxan müşrik idi. Ondan sonra Allahdan qeyrisinə tabu olurdu və əsli kafir idi onu. Xalis kafir idi. İkinci də bu, Əli Yasə, Yasəxin o kitabı, bu nə kitab idi? Bu, Yahudilənin nəsrənin dinindən götürülmüş, biraz da İslamdan götürülmüşdürlər. Əsasda Çingiz xanın Çingiz xanın şükilləri ilə ordada. Bunlar götürmüşdülər bunu Şəriətdən qabaq saymışlar, şəriətdən üstün saymışdılar. Bu bu incəlikdir. Kim şəriətdən üstün saysa. bu qeydi eləmirlər axı onlar. Onlar ümumən oxuyublar bunu, deyiblər, şo da deyə, yəni mütləq təkfir elədir. Olar o kitabı götürmüşlər. Şəriyyətdən üstün saydılar on kitabın. Aynındır, qabaq saydılar, üstün saydılar və s. Ona görə və ya bir tuturdular. Ona görə kafir oldular. İbn Kəsir, yoxsa İbn-i Kəsir, İbn-i tələbəsi də xeyr. Yətlə, i̇bn Kəsir də təfsirinə baxsaq 544-ə. Orada da o təfsilatı qeyd edir. Aynındır, ona görə bana çəşma lazım deyil. Çaxma lazım deyil. Bəzlə belə cümlələr gətirir ümumi çaşdırmaq üçün. Sadəcə, belələr çoxdur burada, hansı ki, buna şeyhlər cavab verir. Həmçin, bir dənə məsələni də istəyirəm toxunmaq. Biz deyəndə ki, İbn-i Abbas bu təfsiri deyəndə, tərcüməni, təfsiri dərə, məna verəndə ayə. Və İbn-i Abbas həlbələ sabit öldü ya. İbn-i Abbas məhz Quranın təfsirində görə Peyğəmbər səhv dua ona və dua eləmişdir ki, Allahım, ona dini başı sal. Yəni, İbn Abbas elə və elə deyildi. Biz dedik ki, sahabilər də, alimlər daha doğrusu, alimlər deyib ki, sahabilə hamısı buna müxalif deyildi İbn Abbasın sözünə. Onlar sənə bir dənə şey gətirə bilərlər, müxaliflər. Gətirilən məsələlərdən biri deyə bilər ki, İbn Məsud, radiyyələn həni həni həni həni həni həni həni həni həni həni həni həni deyib ki e, küfürdür və o ayəni oxuyur. Kim Allahın hüküm veririnsə, Allahın hüküm verir misə kafirdilər. Dilədi İbn-Məsul təfsilat vermiyib. Mütləq edib. Adındır bunu İmam Əhməd və Said Əbn-Mənsul Abdurrasaq, və Bu Abdur Ya'lə və və Başqalı və At-Tabarani və i̇bn sonra bəyhəqi və başqaları e, bunu irvayət edirlər. E, birinci cavab vermək lazımdır ki, belə məqamda, İbn-i Məsud özü təfsilatı gedib. Necqi qurtub-ı rəhimullah deyir. Qurtub-ı təfsirində deyir ki, 6-cı cil, 190-cı səhifədə deyir ki, və qal ibn-i Məsud və al-xəsən hiyə əmmətu fikullu mən ləm yəhqum bimə ənzər Allah əy muətəqidən zəlikə mustəhillən ləh. Yəni, o 5-4-dün mənası da deyir ki, Bini Məsuddan və Həsən Basildan deyir ki, o, olaraq deyir ki, kim ehtiqadla halal görsə. Yəni, Bini Məsuddan özü təfsilatı getdi. Aydındır. İkinci, ne üçün, üçün bu məsələdə bir az nöqtə var? Yəni, şərh eləmək lazım. Çünki rüşvət böyük günah daxı. Heç ki, nöqtə görə təkvir eləməyik rüşvət icma, müsəlmanın icmasını görə böyük günahdır bir dənə halal görməyincə ya, kafir olunma, təkfir olunmaz, təkfir olmaz bu da əl-üstün icmasıdır həmçin i̇bn Masud heç vaxt xavaricinəri kimi deyəməz yəni təfsilatsız çünki ne üçün İbn-i Abbas geləndə xavaricinə yanına xavaricinəri deyir Deyir ki, mən elə qövmün yanına gəldim ki, Peyğəmbər salsın sahabələnin yanına. Onlardan heç bir aruzlu yoxdur. Əgər İbn-i Məsud oraya da olsaydı, mütləq təkvir ediləcək istəyir, onlar ne olardı? Və ya xabar istəyir, deyək ki, İbn-i bizləndir. Onlardan heç bir istəyir, istəyir aruzlu yoxdur. Baxmayaraq, Quran onların ağzı olub, Yəni, onlar görüblər Quran-ı nazir və onlar Quran-ı mənası sizdən daha çox bilirlər təfsirin. Aydındır. Həmsinin burada başqalarını da deyə bilərsiniz. Məsələn ki, kifayətdir ki, bütün hamı sələflər, alimlər bu i̇bn Abbasın təfsilatını götürüblər və bütün bütün günahlara tətbiq ediblər, aiddir. Həmsin i̇bn Masudun da. Yəni, Ürməsudun sözü ona təvil olunur. Təfsir olunur. Əgər bir söz, o, kəsən dərsini mənim deyilməyək, əgər alim ümumən, nəsə desə, ümumən təfsilat verməsə, ya o həmən səhvədə təfsilatı deyir və ya başqa səhvələrdə kitabı və ya başqa kitabında və deməsə də bilinir ki, bir təfsilat veririk bu alimin sözünə çünki bilir ki, o sələfiydir. Xavaristlərin təfsirini heç vaxt eləyəməzdir. Necə ki, məsələn, bəzilər götürürlər Məhəmməd-i İbrahim-i İbrahim-i Şəx bin Bacanada Məhəmməd-i i̇brahim Saudiya müftisi idi o. Onun bir də kitabı var, Təxqim-i Qavaniyə. O, qanunların hökum vermə kitabıdır o. Orada şeyx o təfsilatı veribdək ki, nə vaxt qafir olur ozad. Orada Əgər, məsələn, ə, dünya manlına görə və s. eləsə, buna fikir bildirməyib. Ona görə bəziləyə götürürlər onun kitabını əsas, deyiblək ki, gördünüz, Məhəməd-i Mürahim təfsilat verməyib. Ancaq hansı ki, Məhəməd-i Mürahim başqa kitabında, Fatavidə, Fatavis öz fitvala kitabında orada şərh edir, ki, bu, halal görəna aiddir. Aydındır. Məsələn, təkfirçilə ama deyəndə o, o təfsilatı demirlər. Onlara səlif eləyir ümumən danışmaq. Ümumən danışanda özləri istəyən kimi şeylər. Onun təfsilatını gedmirlər. Ona görə, Xulistan nə deyir mülteymiyyə? İman və köfürməsinin əndə çoxsa təfsilatı geçsək də haqq olaraq aydın olardı. Gözəl deyir, eşyir. düz deyir. Təfsilatı gedməmək və olan səvv olur, deyir zəalətinə. O, bu bu dərsimizdə inşallah gələn dərsimiz, inşallah keçirik. 5-ci qayda artıq səhifədən çıxardan. Beş, beş. Ha, o da 5-ci 5-ci 166-cı səhifə, 5-ci gəlir ki, bəs qulu qul musalliv al-hamis men abgha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul wa Kim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsə gəlirsə ona Sevməsə, qəzəblə olsa ona qarşı Peyğəmbərin hökmünə. Hətta onu əməl eləsə də kafir olur. Hətta onu əməl də. Aydınca Peyğəmbər sağlasa, gələn bir şeyi iqrar eləsə, qəbul eləməsə. İnşallah bu qalışın gələn dər Allah beləcə.